Лебонь підсмоктував би холод. А приснилося мені, що мене підхопила повінь. Я борюкався з водою, душився і врятував мене острів на Дністрі. На ньому вже виросли високі тополі. Вони тріщали під напругою води та не піддавалися. І я на них спинився. Розплющив очі і побачив, що окільнюк зводиться з долівки. Упав старий, дрімавши. На нього знар хижим совиним зором дивилася докія. Піднявшись, він налив собі мало неповне горнятко самогонки, випив, крекнув і ліг на піч. Через хвилю з присвистом на всю хату захрупів і, до кієї злізла з нар, стала підкидати дрова. Потім теж хильнула самогонки, підняла гачок і, вмостившись боком до відчинених дверцят, поклала на коліна лікті і обхопила руками голову. Я знову почав дрімати, але Сильвестер – так страхітливо хропів, що на очі почали листи всілякі жахи. Висотка під Трантіно, зірвана в повітря, траншея у тому місці, де сидів Франц Брехт, а чехи Вацлав, Матгаузер і Яшик Бенко біжать через поле здаватися в полон. Щось мелькне і інше. Я відкинув з плеча полукуртки, куртки. Докія метнула настороженим поглядом і раптом усміхнулася. Після цього щоки її побагровіли, вона прикусила губу, зиркнула на піч, де спав Сильвестер, і звелася. «Я...» – зірвалася з її уст. «Ще цього не вистачало». Вона оглянулася на каганець, подула, і ноги її тихо зашалапали до лави. «Ти не дурій», – пробурчав я. «Що це тобі означає, чуєш?» Її руки торкнулися мого обличчя, і, відштовхуючи їх, я вдарив по скрині. «Одійди! Тихо, тихо, не лізь! Я така нещасна! Ми всі нещасні! Не лізь, прошу тебе! І я, я така нещасна з ним! Ну, якими словами до тебе говорити? Правда, мені чогось хотілося сміятися!» «Заспокойся», – сказав я, вже розлютившись на себе. «Я сконаю». Вона знову наблизила руки, і я вдруге їх відштовхнув. Слухай, не ти себе і мене. Ти дурень, але гній її тут же погас. Чуєш? Іди під три чорти, прогорчав я. Вона схлипнула і, вибухнувши, якимось сичанням заплакала. По стінах блимало зайчиками полум'я з-під плити. Я підвівся на лікоть, думаючи, зараз же серед ночі піти геть і побачив, що Докія, підлумлюючись, судорожно хапаючись за пояс, валиться додолу. Я отвернувся. Переді мною стояло її перекривлене чи то усмішкою, чи якоюсь іншою спазмою лице. Що з людьми витворяє недоля? Вона розливала самогонку в пляшки, а на неї скрадливо, якимось новим поглядом дивився з-під руки її чоловік. Груди його високо підіймалися, я бачив, як стиснуються кулаки і бачив, що він то плачу зворушений, що йому жалі її, і в цьому жалю він ладен її задушити, аби помилувати. Я дбайливо намотав на ноги онучі, взувся і тільки в блузі вийшов з хати. Потім крок за кроком дійшов до лісу, зняв ще трьох зайців, порвав сильця і вернувся до садиби. Господарів у хачині не було. Мабуть, пішли освічуватися на другу половину. Семенко сидів на ослоні, поклавши руки на скриню. «Збираюсь іти від вас, Семене», – сказав я. Мою чогось зранку щепилися», – повідомив хлопчик. «Помиряться». Я накинув на плечі куртку. «Прощай». «Прощай», – відказав той, що мертвих б'є. «Досить холодно, але щось у дитячій душі зламалося», – і він додав крізь сльози а мені нема де дітися. Виростеш – підеш у світ. А, йому перехопило подих. Прощай, хто знає, чи доведеться зустрітись. Досі я ні до хати не приносив біди. А тепер це легко зробити. Життя прогресує. Якби я бив тукеном, то з обуренням пускав би в небо отруєні стріли. Я одного разу бачив на малюнку голу напружену фігуру – з піднятим на грозове небо луком диклон стояв міцними ногами на щовку скелі, а мені здавалося, що він, скутий паралічем, вісить у повітрі, як гріб магомета. Взагалі, в мене на місяць, либонь, один день не заповнений.